Гідемо пасан. Життя. Розділ дванадцятий. За тиждень Розалія цілком взяла в свої руки управління слугами і всім господарством замку. Жанна покірно і пасивно корилась їй. Квола, володжучи ноги, як колись матуся. Вона виходила гуляти, спираючись на руку служниці, яка вела її тихою ходою. І то бурчала на неї, то підбадьорювала грубовато ласкавими словами поводячись з нею як з хворою дитиною. Вони завжди говорили про своє минуле. Жанна зі слізьми в голосі, розалія спокійним тоном байдужої селянки. Стара служниця кілька разів заводила мову про припинення виплати процентів і нарешті зажадала, щоб їй було передано всі папери, які Жанна, нічого не тямлячи в справах, ховала від неї, соромлячись за сина. Після того протягом тижня Розалія щодня їздила у Фекан до одного знайомого нотаріуса, щоб розібратися в паперах. Потім якось увечері, поклавши свою пані в ліжко, вона присіла коло неї і раптом промовила. «Тепер, пані, коли вилягли, нам треба поговорити». Вона розповіла Жанні про її матеріальне становище. Коли все буде упорядковано, залишиться 7-8 тисяч франків ренти і більше нічого. «Чого ж тобі треба, моя Люба?» – відповіла Жанна. «Я відчуваю, що до старості не доживу. Для мене цього вистачить». Але Розалія розсердилась. «Для вас, пані, може і вистачить, а для пана Поля? Ви йому нічого не залишите?» Жанна здригнулася. Я тебе дуже прошу, ніколи не говори мені про нього Я надто страждаю, коли його згадую Навпаки, саме про нього я і хочу поговорити із вами Бо ви самі, пані, я бачу, не наважуєтесь Він робить дурниці, але так буде не завжди Він одружиться, нарешті матиме дітей Щоб виховати їх, треба, щоб були гроші «Слухайте ж мене, добре, ви повинні продати пепель!» Жанна аж підскочила у ліжку. «Продати пепель? Що ти надумала? О, ніколи, ніколи!» Але Розалія не збентежилась. «А я кажу вам, що ви його продасте, пані, бо так треба!» І вона пояснила свої розрахунки, плани і міркування. «Якщо продати пепель з двома суміжними фермами одному любителю – якого вона вже знайшла. Залишилося б ще чотири ферми в Сант-Леонорі, які після виплати всіх борів даватимуть щороку 8 тисяч франків – прибутку. Відкинувши тисячу франків на ренту та отримання маєтку, вони матимуть 7 тисяч франків, з яких 5 тисяч ще витрачатиметься на прожиття, а дві можна буде відкладати на чорний день. Решту змарнували. Додала вона З цим уже скінчено Крім того ключ я забираю до себе Чуєш? Що ж до пана Поля Він не матиме більше нічого А нічогісінько, Бо інакше він обере вас до останнього суп Але ж коли він не буде мати Чого їсти? Прошепотіла нарешті Жана Яка досі мовчки плакала Коли він буде голодний Він приїде до вас І ми його нагодуємо він завжди знайде тут притулок і обід. Хіба би робив він такі дурниці, коли б ви самого початку не давали йому грошей? Але в нього були борги, йому загрожувало безщастя. А коли у вас нічого більше не залишиться, хіба це перешкодить йому робити борги? Ви заплатили, це добре, але більше не будете платити за нього. Це вже повірте моєму слову. А тепер? «На добраніч, пані!» І вона вийшла з кімнати. Жанна зовсім не спала. Думка про те, що вона має продати пепель і виїхати звідси, покинувши цей будинок, з яким було пов'язано все її життя, не давала їй спокою. На другий день, коли Розалія вийшла до неї, вона сказала, «Ні, моя Люба, я ніколи не наважусь виїхати звідси!» але служниця розгнівалась. І все-таки доведеться це зробити пані. Незабаром має приїхати нотаріус із тим паном, що хоче купити замок. Інакше через чотири роки ви не матимете нісу. Пригнічена Жанна тільки повторювала. Я не можу, я ніколи не зможу. Через годину листоноша приніс їй листа від поля, який знову вимагав, «Десять тисяч франків». «Що було робити?» Розгублена Жанна покликала Розалію, яка сплеснула руками. А «Я вам що казала, пані? І щоб це з вами обома було, коли б я до вас не повернулася?» Жанна підкорилась волі своєї служниці, відповіла синові. «Мій дорогий сину, я не можу більше нічого зробити для тебе. Ти розорив мене». Я навіть примушена продати пепель. Але не забувай ніколи, що ти завжди знайдеш у мене притулок, коли побажаєш повернутись до своєї старої матері, який ти завдав стільки горя, Жана. І коли приїхав нотаріус із паном Жофреном, колишнім цукрозаводчиком, вона прийняла їх сама і запросила оглянути все до дрібниць. Через місяць підписали купчу, і водночас придбала маленький на міський манер, будинок коло Годарвіля, на великому шляху з Монтівіль'ї у селі Бетвіль. Потім до самого вечора Жанна самотньо гуляла по матусиній алеї з пригніченим серцем, зі слізьми вічею, прощаючись із обрієм, із деревами, з напівзогнилою лавкою під платаном. З усіма цими знайомими її речами, До яких так звикли її очі, І які, здавались, увійшли в її душу. З гаєм, з косогором перед рівниною, Де вона так часто сиділа, Звідки вона бачила, як біг до моря грав, Де Фурвіль, жахливий день смерті жульєна, З усім цим рідним їй садом. Розалії довелося за руку відвести її додому. Коло дверей чекав високий селянин, Років двадцяти п'яти. Він привітався з нею по-дружньому, начебто давно знав її. «Добрий день, пані Жано, як поживаєте? Мати веліла мені прийти допомогти вам перебратись. Я б хотів знати, що ви берете із собою. Тоді б я вам перевозив все поступово, щоб робота на полі не стояла». То був син її служниці, син Жулієна, брат Поля. Жанні здалося, що в неї серце спинилось, і разом із тим їй хотілося поцілувати цього парубка. Вона розглядала його, шукаючи в ньому схожість зі своїм чоловіком, зі своїм сином. Він був рум'яний, дужий, із білявим волоссям і блакитними очима, як у матері. І проте скидався на жульєна. Чим саме? Вона сама добре не розуміла цього, але чимось він нагадував жульєна, «Коли б ви могли мені показати все зараз?» Вів далі парубок. «Я був би вам дуже вдячний». Але Жанна і сама не знала, що перевозити, бо новий дім її був дуже маленький і попросила його прийти вдруге наприкінці тижня. Переїзд зайняв її і вніс сумну розраду в її похмуре і позбавлене будь-якої надії життя. Вона ходила з кімнати до кімнати, шукаючи речі, які нагадували їй різні події життя. Ті речі, що являють собою не наче частину твого існування, частину твого життя. Є речі, знайомі нам з дитинства, з якими пов'язані радісні і сумні згадки, різні дати нашого життя, які бували німими свідками наших світлих чи тяжких хвилин які постаріли, зносились разом із нами. Підкладка яких ДНД подерлась, обивка потерлась, деревні частини розхитались, а фарба зблідла. Вона вибирала одну річ за одною, часто вагаючись, хвилюючись. Начебто мала розв'язати якесь важливе питання. Щохвилини, міняючи свої рішення, порівнюючи вартість двох крісел або якого-небудь старого секретара та старовинного робочого столика. Вона витягувала шухляди, шукаючи речі, що нагадували якісь факти з її життя. Потім, наважившись, нарешті казала «Так, я беру це», і вибрану річ переносили до їдальні. Вона захотіла зберегти всі меблі зі спальні. Своє ліжко, обивку, годинник, геть усе. Взяла декілька стільців із вітальні з малюнками, які вона так любила з дитинства. Лисицю і журавель, лисицю і ворону. Одного разу, блукаючи по всіх кутках домівки, яку вона мала незабаром покинути, вона зайшла на горище. Зупинилась, здивована. Перед нею була безладна купа різноманітних речей, то розбитих, то тільки забруднених. Серед них траплялись і такі, що опинились тут невідомо чому. Чи через те, що перестали подобатись, чи через те, що їх замінили іншими. Вона помітила безліч колишніх знайомих її речей, що раптом зникли невідомо куди, різних дрібничок, які вона тримала колись в руках, які були коло неї протягом 15 років, які вона бачила щодня, зовсім їх не помічаючи, і які раптом знайшлися тут, на цьому горищі, поряд з іншими, ще більш старими, про які вона ясно пам'ятала, де і що стояло в перший час після її приїзду. З болісно стиснутим серцем Проходила Жанна від одної речі до другої, звертаючись до самої себе. А цю китайську чашу я розбила якось увечері, за кілька днів до мого весілля. А ось маленький мамин ліхтар і палиця, яку тато зламав, відкриваючи хвіртку, що розбилась від дощу. Тут було також багато і незнайомих її речей, які нічого не нагадували, які залишали ще від часів її діда чи прадіда, тих укритих порохом речей, що здаються вигнанцями серед чужої їм епохи. Іначе сумують у своїй самотності. Їх історія пригод нікому тепер невідомі. Ніхто не знає, хто їх вибирав, купував, володів ними, любив їх. Ніхто не знає тих рук, що ласкаво тримали їх, тих очей, що дивувались і розглядали їх. Жанна брала їх, тримала в руках, залишаючи сліди пальців на устому шарі пилу. І довго ще стояла там серед цього старого мотлуху під тьмяним світлом, що падало крізь маленькі чотирикутні вікониці. Вона уважно розглядала стільці на трьох ніжках, шукаючи в них якоїсь згадки – мідні грілки, поламану жировню для розігрівання ніг яка здавалася їй ніби знайомою, і цілу купу різноманітного господарського знаряддя, що давно вже вийшло з ужитку. Вона набрала цілу купу того, що хотіла взяти з собою, і наказала Розалії зібрати все це. Обурена служниця відмовилась переносити брудний мотлох, але Жанна на цей раз настояла на своєму. І Розалія скорилась – Якось вранці молодий фермер Дені Лекок, син жульєна, вперше приїхав возом по речі. Розалія супроводжувала його, щоб простежити за розвантаженням і розстановкою меблів, так як вони мали стояти. Залишившись на самоті, Жана почала блукати по кімнатах замку, охоплена невимовним розпачем, у пориві екзальтованої любові, цілуючи все. Чого не могла взяти з собою Великих білих птахів на обивці вітальні старовинні свічки Все, що потрапляло їй на очі І немов безумна, з повними сліз очима Ходила вона з однієї кімнати до другої А потім вийшла попрощатись із морем Це було наприкінці весни Низьке сіре небо нависало над землею Сумні жовтоваті хвилі простягались, скільки око сягає. Жанна довго стояла на крутому березі, поринувши у болісні думки. Потім з наближенням ночі вона вернулася додому, вистраждавши за цей день не менше, як найгірші дні свого життя. Розалія була вже вдома і чекала, захоплена новим приміщенням. Говорила, що воно значно веселіше від цього – подібного до скрині будинку. Але Жанна проплакала весь вечір. Відколи фермери дізналися про продаж замку, вони почали називати Жанну божевільною, самі не знаючи чому. Очевидно тому, що вгадували своїм грубим інстинктом її хворобливу сентиментальність, що невпина зростала, її мріливість і вражену горем душу. Напередодні свого від'їзду Жанна випадково зайшла до Якийсь Якесь ганчір'я примусило її здригнутися. То був масакр, про якого вона не згадувала кілька місяців. Сліпий, розбитий паралічем, досягши вже того віку, якого швидко доживають собаки, він животів ще на своїй сломленні підстилці завдяки піклуванню Людвіни, яка одна його не забувала. Жанна схопила його на руки, поцілувала і віднесла до замку. Товстий як бочка, він на силу волочив свої криві, негнучкі ноги і гавкав, як ті дерев'яні собаки, яких дарують дітям. Нарешті настав останній день. Жанна спала в колишній кімнаті жульєна, бо в її спальні вже не було меблів. Вона встала змучена, задихаючись, начебто після довго бігу. На дворі вже стояв віз, навантажений скринями і рештою речей. А позаду двоколка призначена для пані та служниці. Дядько Сімон і Людівіна залишались до приїзду нового власника, а потім мали оселитись у родичів. Жанна призначила їм маленьку ренту. Крім того, вони мали заощадження. То були дуже старі слуги, ні на що нездатні та балакучі. Маріус оженився, уже давно покинув будинок. Близько восьмої години почав накрапувати дощик. Дрібний і холодний, принесений легким морським вітром. Довелося прикрити двоколку ковдрами. З дерев уже злетіло листя. На кухонному столі парувала чашка з кавою. Жена сіла і випила свою чашку маленькими ковтками. Потім підвелась і сказала. «Ну, «Їдемо». Вони наділи свої капелюхи, загорнулися в шаль. І поки Розалія надівала її колоші, промовила здавленим голосом. «А пригадуєш, моя мила, як ішов дощ, коли ми збирались їхати сюди, з Руана?» Вона відчула якийсь спазми, притиснула до грудей обидві руки і впала непритомно на спину. Більше години пролежала як мертва. Потім розплющила очі і забилась в конвульсіях, вся обливаючись слізьми. Трохи заспокоївшись згодом, вона відчула себе такою кволою, що не змогла встати. Але Розалія, яка боялась нового припадку, якщо вони не вийдуть негайно, пішла по сина. Удвох вони взяли її, підняли, понесли і посадили в двоколку на обиту шкіру і лавку. Потім, сівши поряд із нею на лаві, Стара служниця загорнула її ноги, накинула їй на плечі великий плащ, тримаючи над її головою парасольку, і гукнула. «Ну, швидше, Дені, їдьмо!» Дені вискочив над боколку, сів боком поруч із матір'ю, бо місця було мало, і погнав так швидко, що обох жінок аж підкидало на лаві. Виїхавши з села, вони помітили якогось чоловіка, що ходив туди сюди по дорозі. То був абат Толбіак, який, як здавалося, підстерігав їх від'їзд. Він спинився, щоб пропустити двоколку. Однією рукою притримував султану, щоб не забризкати її. під неї було видно його худорляві у чорних панчогах ноги, взуті величезні брудні черевики. Жанна опустила очі, щоб не зустрічатися з ним поглядом, а Розалія, яка знала про все, розлютилась. «Негідник! Негідник!» – бурмотіла вона. І раптом схопила сина за руку. «Стібни його ботогом!» Але Дені, порівнявшись із священиком, в'їхав колесами в калюжу. І з ніх до голови обляпав абата грязюкою. І поки той витирався своєю великою хусткою, Розалія повеселівши обернулася і показала йому кулак. Вони їхали вже кілька хвилин коли Жанна раптом скрикнула, «А про масакра ми й забули!» Довелося спинитись. Дені зліз і побіг по собаку, тим часом як Розалія тримала вішки. Нарешті він повернувся з товстою, облізлою, потворною твариною на руках, яку поклав у ноги жінкам.